A não ser que vai falar de desenho, que eu falo do Medabots Caralho, ah. caralho Eu gosto qual é, qual é. o juiz era bom pra caralho Cara, o Medabots era uma maneira mais Monster Age era muito melhor é... Não, calma aí, mas você nunca viu alguma coisa Tipo, ah, teu PC deu merda, alguma coisa assim Nunca virou ninguém e você falou, parou de funcionar <risos> Pô, Era pra caralho <risos> Ah, tá bom Muito bom Ah Senhoras e aí, hora disso, senhor. <risos> Bem-vindo, Bem-vindo <risos> à sua mãe, filha. Estamos do mais um, enxuto, um chute, um podcast do bairro dos chutes. Eu não sou o Leonardo, eu sou o Todd, e antes que vocês estranhem porque eu estou aqui, eu vou apresentar aqui o nossos os nossos amigos que estão na mesa. Eh, comigo aqui temos o o Magin. Fala, galera. É o, o Grute. Fala. E é o Nuku. FAP, FAP, FAP, FAP. Olha aí. Então, <risos> seguinte, meus amigos. É, eu sou o Todd, do HQFan. Provavelmente você tem ouvido falar do site. Não sei se ouviu o podcast, mas enfim. Se você não ouviu, você que está perdendo, o problema é seu. E eu, eu, eu hoje estou aqui porque nós estamos fazendo... O pessoal do HQFan e o pessoal do BDS está fazendo um verdadeiro troca-troca. Troca-troca podcast. Ah, mas já. não mas como até a Suruba pode melhorar, esse troca-troca não é convencional. É um troca-troca de apresentadores. Enquanto eu estou aqui apresentando o EnxutoCast de hoje, eu acredito que o Leonardo está apresentando lá o podcast chegar aqui, fã Não, ele está infartando lá. Ah, provavelmente, né? <risos> se, se, é, se ele não desistir nos primeiros 10 minutos, ele vai apresentar o programa. Então, nesse troca-troca especial aí... É, nós vamos fazer dois temas é, diferentes, mas ao mesmo tempo que se relacionam. O pessoal da HQFan está falando nesse momento sobre HQs que eles gostam, que eles curtem. E nós vamos falar que teoricamente, sobre HQs de merda. É isso? Não, a gente vai falar que a gente não gosta, né? porque é verdade. Não, de... porra. A gente vai falar de HQ de merda que a gente gosta. Ah, verdade. Puta que pariu. Corta isso aí, Nicola. É... Ah. <risos> o pessoal da HQ vai falar sobre o HQ que eles gostam e nós vamos falar o que nós não gostamos ah foda-se, vamos falar de HQs e vocês vão entender durante o caminho é isso aí é segue o bairro Para começar aí esse enshootoutcast de hoje, eu vou pedir ao nosso amiguinho Majin, que ele diga aí, ele cita um HK de merda, que ele tem vergonha ou não de dizer que ele gosta. Ah, então vamos começar, já que é para chutar o ba da barraca, vamos começar bem lá por baixo, depois a gente sobe o nível. Eu vou falar do Famigerado Ultimato. Caralho. Bom, pessoal. É o Deathlobe, é tipo, eu gosto dela pelo seu fim mesmo da De um negócio que eu acompanhei, coisa e tal. Tanto que depois eu meio que larguei o Universo Ultimate de mão. Eu falei, não, não dá mais para ler isso. Ele combou ali o Ultimate 3 o Ultimato e fechou com chave de merda a porra toda, mas fechou. para mim o Universo Ultimate acabou ali, coisa e tal, passar bem... Bom, o sabia que logo teve a ideia maravilhosa de, poxa, não, esse universo aqui foi um negócio, eu quero uma experiência para ser contida, para ser pequenininha, tá durando já muito tempo, vamos acabar com esse universo. Então eles saíram matando todo mundo sem a menor explicação e sem roteiro, um fiapo de roteiro, é só o massaveísmo. Tanto que só sobe o braço do Wolverine boiando em Nova York. O Magneto muda o eixo da Terra e faz com que tente tsunamis que imundam as grandes cidades americanas e o resto do mundo, mas só se mostra o que acontece nos Estados Unidos e basicamente os super Marvel morrem afogados caralho é sério? sério eles sobrevivem ao Galactus mas conseguem morrer afogados mas morrem afogados é isso juntando com as coisas que foram terminando no universo Ultimate tipo a morte do Peter Parker no universo Ultimate com algo bem mais maneiro bem mais bem elaborado mas mesmo assim foi muito maneiro você ver ali um filho ciclo, que é muito melhor do que ele ficar arrastando a tia May por 70 ah, anos com tal cadáver da minha mãe. você sabe que ele não morreu né ah, não li, eu vi que ele voltou, mas eu me recusi a ler, eu dei uma chance pro Morales ali, até a hora que ele desistiu de seu Homem-Aranha de novo e parei ali mas Peter do Ultimate não foi o primeiro a morrer, que aí surgiu lá o, o segundo homem lá o, não, o, o Ultimato Marranha. aconteceu O ultimato aconteceu bem antes, coisa e tal. Tipo, foi basicamente para matar os X-Men Ultimate foi Quem morreu, na verdade, foram os X-Men. <risos> os X-Men foram limados e o Quarteto Fantástico foi meio que desfeito, coisa e tal. Depois até o Red Richard voltou como filho da puta cósmico, que ele, na verdade, ele é no universo tradicional e negro, só não, só não explora isso. você não tem como alguém com... A consciência que ele tem os poderes, ele toda hora ele faz uma merda gigante, só que nego trata ele come herói, mas ele só faz merda aquele filho da puta. O Radjet, pouca coisa ele faz que presta. O filho da puta que tem a cura para quase todas as doenças, já a tecnologia do caralho para diminuir sede, fome, tudo no mundo e fica não, eu vou ficar aqui nesse no difícil back de boa, olhando, vou me meter lá na zona negativa, salvar o um povo aqui da terra para quê? Para quem que eu vou dar tecnologia, pessoal, Wi-Fi de graça para todo mundo? Não, fazer merda. Cara, o, o, o, o, o o Reed ele, ele consegue fazer tudo, só no curu, amigo, o melhor amigo dele, né? Não, não só isso, é, tipo, você ah, pô, que para é outro fura-olho dele Comer a mulher dele? Não, <risos> é ah, Mas por que você acha que ele Briga com o Reed? Cara, cada suí, porra, mulher, todo mundo vai lá brigar com ele mas quando chega lá a suí tá com aquela, com aquela roupa de puta da mulher invisível, porra, que você perde até a voz. Você não, não consegue mais brigar. Ela não, perdoa meu marido, vem cá, deixa eu te explicar. É, é tipo fora exigindo para entrar na escola, né? Não vem cá, diretor, é, a função dela é essa, tipo, vamos perder o Red Richards. Uh. Onde está o senhor, o seu Fantástico? Está está de férias. Você ah, pode é. discutir comigo e me a Senta Liga ali no escritório. Exatamente. É, tá bom. Ô, ô, Brute. Ai, eu tenho muita vergonha de, de gostar dos novos guerreiros, cara. <risos> tenho muita vergonha de gostar. Eu gostava da primeira <risos> formação. Gostava mesmo para caramba. Acompanhava, acompanhava revistinhas que na época saíram pela Globo. As primeiras histórias deles eu gostava, né? Aí teve aquela segunda formação bosta, teve aquela babaquice da guerra civil há pouco tempo, ano passado, eles foram eles foram rebontados, né? E, inclusive, o, a primeira equipe a ter um inhumano na sua fileira foi foi a foi os novos guerreiros. Eu, eu, eu cara, eu tava começando a resenhar as edições dos novos guerreiros, tá? Só queria resenhar essas edições por causa de um motivo, né? Edição 6. Praticamente justiça pega a pega manda capital América pegar a carteira de vigadores e enxerna o culpa, praticamente. <risos> não Só seria aqui. a primeira, não seria a primeira. Cara, só me deu vontade de resenhar essa revista por causa disso, porque ele dá um passa fora, porque um determinado momento o Capitão América fala a pena largar os Novos Guerreiros, o grupo, não sei o que, para vir pros Vingadores. ele praticamente pega esse cartão, a carteirinha de, de Vingador, entrega para ele, praticamente manda ele na, na tôba, cara. A, a tocha, a tocha. Entendeu? Eu tenho muita vergonha de gostar disso, eu vou te ser sincero, cara. Eu não sei o que que me faz levar a, a, a querer gostar disso. Entendeu? Porque eu gostava muito desse grupo nos anos assim, 90, 2000, que foi uma coisa diferente. Foi que nem, tipo, Taller também que eu gostava também, hoje em dia me vergonha de gostar das primeiras edições eu não gostava. A gente, Novos Guerreiros, foi uma bomba relógio depois, cara. Eles detonaram a tal Guerra civil, que foi uma bosta, um motivo ridículo, entendeu? Eu tenho muita vergonha. Eu vou ser sincero do fundo do meu coração, eu tenho muita vergonha disso, cara. Alguém pode me ajudar a me ajudar na minha vergonha? Ah, eu, sim, sim, eu, eu também li bastante mas eu gostava mais da fase antiga em que o líder era o skater chorão era o rádio era o radical skater era o, base, o, o, o melhor o melhor de tudo é a origem dos poderes do speedball <risos> a maravilha mascarada é que ele tomou o suco de frutas gambi da amazônia <risos> e dos superpoderes Tudo nele é ridículo, cara. Ele só ficou maneiro porque ele virou a Mímasa Velha que se transformou numa criatura esquisitarrana, foi isso? É, ele virou a Penúria, que ele tava uma, uma armadura com espinhos por dentro para sofrer. E engraçado é que eu não li essa fase daí, mas todo mundo fala que esse personagem foi maneiro. Estalo de Penúria, que ridículo esse Spider-ball, cara. Gente, meu Deus do céu. Eu gostava muito também quando quando começou, eu gostava muito também de Nova Guerreiro para a interregação do Marvel Boy, né? o Vance Astro os Guardiões da Galáxia. que teoricamente, o o caso de Guardiões da Galáxia seria o Marvel Boyner, é isso? É, mas deu algum problema nos direitos autorais e eles colocaram o Senhor das Galáxias mesmo. Alguma coisa com Marvel e ADC. Sim, porque ele, o Vance Astrovic, ele, mil anos no futuro se tornaria o... O, o cara que procuraria, procuraria o, o escudo do no Capitão América e levaria a formação dos Guardiões da Galáxia. Eu gostava dessa interligação, entendeu? E eu me vergonhei profundamente de gostar disso, que muita gente não gostou, mas eu gostei, meia culpa. E tá aqui, pode me me, me detonar. Cara, o Demolidor já tinha também Mandado o Capitão América que tinha a carteirinha do, do... Vingadores lá Os Vingadores né? no cu pô, Você... pô, não tô entendendo isso fazer parte dessa merda Vocês só... só fazem merda, eu não quero participar disso eu Não, vou... o Tenho único bastante. que ficou enchendo o saco para ser Vingador foi o Homem-Aranha Aquele fodido de pô, merda é verdade pô, mas mas, a... fez mas, o Luco, ele precisava de dinheiro pô. Mas ele continuou Pô, abrir duro mesmo O Vingador, pô, porque na hora que ele entrou a equipe É, vou ter dinheiro O Stark faz a Guerra Civil, porra. Mas o Stark eu... perguntou, vocês pagam? assim pagamos, meu filho. <risos> não recebiam um o seu quase chorou de alegria quando soube que era oh, pago. É... Foi muito legal. <risos> <faz risos> eu... Ou seja, ele só se Melhor seria se aquele meme do Facebook fosse o Stark jogando dinheiro um para cima e me catando no chão. Não. Aquele, aquele que é o Batman e o Stark jogando junto Ah, se é o Batman e o Stark e ele baixo catana. Isso <Você> seria <vê> legal. Ai. <risos> Olha. mas tá bom, Groote. Obrigado. Viu e parabéns para você, eu sou Groote da essa semana que eu gostei bastante. Tinha uma gostosa lá no meio. Puta. É nós. umas oito vezes aquele, aquele mas eu gostei mais do do post do Anuco. <risos> variar. Do... É. é. tá bom. Eu, fica bom nada, né? Fala aí pra gente que você se envergonha Igual... ah, Eu me envergonho de gostar de algo recente Que é algo que saiu agora Nos 9 52 É o tal Robin, filho do morcego Porque É ruim É o Damien É aquele Robin que todo mundo odeia E eu já vociferei em vários e vários lugares Que eu não gosto Mas a edição tem uns pontos positivos Primeiro porque é só o moleque E as histórias com ele solo Funcionam e segundo que a arte é do Patrick Gleason pra mim é um dos melhores desenhos do Batman melhor até que o Greg Capullo é o cara que fazia as edições do Batman e Robin depois que o Damien que o Bruce Wayne voltou e ficou o Batman e Robin Bruce Wayne e o moleque e a história é assim tá um salto no tempo depois que o Batman morre lá naquela série Endgame e aparece ele sozinho Já volta à Liga dos Assassinos... Cumprindo uma profecia... Que a Thalia tinha colocado ele... Chamada de O Ano de Sangue... Ele tem que fazer algumas missões... Para impedir que esse ano de sangue retorne... Porque quando esse ano de sangue retornar... Não vai ser o fim do mundo... Mas vai ser o fim da Liga dos Assassinos... É como se fosse um legado do Hazagull... O legado assim... Mais escroto e supremo... Que o Hazagull tenha deixado com a Liga dos Assassinos... E ele está tentando impedir isso de acontecer... E é engraçado que é uma história massa velho para criança mesmo. Porque é o Damien, vestido de Robin. Sendo o Damien, sendo escroto, eu faço tudo. Ele tem o Golias, que é um homem morcego gigante, barra amigo, barra animal de estimação. É como se fosse uma versão hardcore do Calvin e do Haroldo. Só que o Robin é o Calvin e o Haroldo é um homem morcego voador gigante. Eu como resenha primeira edição, eu tô um pouco por dentro do que tá acontecendo. Tá, tá também rolando também um, um lance de reparação também dele, né? Que ele tá, ele é, tá fazendo... é porque ele tá fazendo uma reparação de todas as merdas que ele tinha feito na época que ele foi treinado pela Thalia. Então ele matou uma porrada de gente, ele invadiu uma vilarejo e roubou uma espada sagrada, o vilarejo foi todo destruído. Aí ele voltou lá no vilarejo, salvou todo mundo e meio que tentou se reparar. E agora ele tá tentando fazer a reparação com a filha do... Eu me esqueci o nome do assassino, mas ele era o filho do Henry Ducard. E no início da série do Batman e do Robin, o Robin matou esse cara, mesmo com o Batman falando que não devia. Ele foi lá e matou, que era uma técnica de artes marciais que o Henry Ducard ensinou pro Bruce e falou: "Você nunca vai usar isso, porque isso só pode ser usado para tirar uma vida". Aí o Batman foi lá, aí o Robin foi lá e pé, usou no cara porque o cara ia matar o Batman. Porra. É, inclusive na primeira edição que eu resenhei, nos comentários os enxutos já tava perguntando é mas esse cara não tinha morrido? Quando aparece a silhueta dele assim, né? Mas esse cara tinha morrido? Que não sei o que e também maneiro ver também que ele continua com aquela arrogância dele, né? É, o legal também é aquele lance do dragão também, dragão, dragão, aquele dragão dele é massa velho e puro, só que ele tem tipo assim um bagulho, uma pito que ele toca que o dragão se transforma, né? É porque o dragão tem uma frequência Sônica que ele fica meio que berserker Aí ele tem que tocar o apito pro bicho Se acalmar de novo Ele virou o tome do espaço é, é mais ou menos isso Flá, farará, farará. E ele faz amizade com a garota na edição 3 A edição 3 é engraçada porque vai mostrando Um pouco mais do lado humano do moleque E a garota dá uma porrada na cara dele Arranca um dente dele Aí depois eles estão conversando Ah, mas você me fez um favor, aquele dente já tava caindo Aí a garota olha pra ele, peraí Como assim? Já tava caindo. Tá de sacanagem que era um dente de leite. Ah, tu é um pirralho! Ah! Começa a sacanear ele, ele fica puto, pô. A guria não tinha percebido que ele é só um menino, né? De nove ah, anos. Pô, caramba, um menino de nove anos com a inteligência de um cara de 25 que luta igual o Batman e é líder da Lei das Assassinas. para todo mundo é um anão. <risos> é... Mas eu não fico nesse game aí que o Batman morreu e virou um dos novos, novos deuses? Ah, ele não morreu. Não morreu. É tá complicado, tá mais, eu vou tentar traçar paciente, essa oh, vou tentar traçar essa cronologia mais ou menos o seguinte o que acontece na Liga da Justiça é antes do que aconteceu em Endgame então é mais ou menos como teve aquele negócio da crise final, onde o Bruce morreu na história do Morrison e depois morreu com a bala do Darkseid aí o que acontece tem um negócio lá de virar um é dois, um... dois Batman né? É. Do tem aquele negócio dele ele virar Deus sentar na cadeira do Metron termina essa saga oh, da desculpa. guerra termina a saga da Guerra do Darkseid e ele volta para Terra. Quando ele volta para Terra tem um end game. Ele não morreu no end game. Ele simplesmente perdeu toda a memória dele. O Alfred explica isso pro Clark quando o Clark vai atrás dele. Aí o Alfred fala: "Não, ele é Bruce Wayne agora. Ele só é Bruce Wayne". Aí o Clark fala: "Ah, então a gente tem que dar um jeito de fazer o Batman voltar". Aí o Alfred explica: "Não tem como ele voltar. O cérebro dele foi todo resetado". Eu tive que contar para ele todas as coisas que ele fazia na vida dele como Bruce Wayne. Agora como Batman ele nunca vai voltar. A experiência de combate, os anos de treinamento, tudo isso não existe mais. Mas isso aí vai vale indo para a da X só para a revista de Valley agora em diante. Agora para todos os efeitos, o Batman é o Gordon. O Bruce Wayne é um cara normal, sem nenhum treinamento, sem nenhuma habilidade e o pior de tudo, ficou duro porque Porra. a Powers tomou a Wayne deck a força. Agora ele trabalha como se fosse assim, uma espécie de assistente social, tentando ajudar o pouco que ele tem na fortuna dele para ajudar as pessoas de Gotham City. Mas ele não tem mais dinheiro nenhum. A Batcaverna tá totalmente abandonada. Puta Ou que pariu, Batman. Um puta puteiro do caralho, cara. O que será dos fanboys do, do Batman agora? Tanto que o Bat Squad tá todo espalhado. A Bárbara Gordon tá naquela cidade nova lá é alguma cidade lá qualquer, como se fosse um bairrezinho suburbano de Gotham, o Robin tá nos Titãs, o Red Hood é meio que um caçador de recompensas junto com o Arsenal, e o Grayson agora faz parte da Spiral, então ele aparece muito mais nas revistas dele e nas revistas do Meia Noite, e tá assim. O Tim Drake foi pro futuro virou o Batman é, do futuro. Aí entra a complicação de novo. O Tim Drake que foi pro futuro foi o Tim Drake do Futures End. O Tim Drake atual ainda tá nos novos titãs. Porque esse Tim Drake que vai virar o Batman do futuro só vai acontecer daqui a 5 anos na cronologia da editora. Caralho, ah, que merda. Isso que eu ia perguntar, o Robin dos titãs é quem? É o Tim Drake. Ah, só que não, daqui a 5... Cinco... Red Robin, né? É, o Red Robin. Daqui a 5 anos vai acontecer uma merda lá que os titãs vão todos morrer o Tim Drake vai desistir de seu hobby e aí Isso. que vai começar todos os eventos que vão levar até Futures End que vai terminar com ele virando o Batman do futuro e indo pro futuro caralho, se vergonha sendo... de ver... se sendo... vergonha de ver essa merda ah, sendo... essa é a melhor explicação da cronologia da DC atualmente, crianças ah, sendo o futuro que ele encontrou não era o futuro que ele, ele... Umas mais quatro, o futuro que ele foi é um futuro aladias um futuro esquecido Porque Gente, é um futuro depois de Future's End, onde Future's End continuou acontecendo. Tipo, na nossa realidade, também. não aconteceu mais. Mas no futuro de onde o Terra e Magnus tinha vindo, continua acontecendo. Então, basicamente, Sim. você pode dizer que o Tim Drake foi para uma outra realidade. Olha aí. é Tanto que ele chega lá, ele começa a estranhar certas coisas, certos fatos, certos, certos acontecimentos não são iguais... Até aí a IA dele, Alphais também começa a tentar situar ele na, na, na, naquela realidade, ele não reconhece tudo. É total mesmo, mesmo, puta puteiro do caralho. Mas engraçado que eu tô gostando das aventuras do, do Batman do futuro, porque é aquilo, o Dan Judge pegou, pode construir à vontade, você se prender a nada. Entendeu? Pode pode pode fazer o que quiser. Puta o puteiro. maneiro maneira mesmo seria a Fox comprar esses direitos e fazer um filme desse. Oh, caralho. Beleza, Ué, a Fox já tem Fox? Gotham, por que não fazer Batman do futuro? Não é? Ai, ai, tá bom. mas dá ideia, não dá ideia. Não dá que a Fox pode ouvir esse podcast e fazer isso mesmo. é Tá bom, terminou eu, Duco. Beleza. Cara, uma coisa que eu me envergonho, pô, mas eu me vergonho mesmo, porque foi, assim, eu tive de comprar oito edições para me convencer que aquilo era muito ruim foi a, a revista da Liga da Justiça dos 9h52. <risos> mano. Eu tenho aqui as 8h. Tô tentando passar pra alguém, mas ninguém quer, nem grátis. É. Você tá falando a, a do, do Jim Lee desenhando? Sim, essa aqui é a primeira informação ah, deles, é. que o o Batman fica trollando o, o, o... Como é? O Manterna Verde? Tira o, o anel é do Manterna Verde. Cara, aquilo não faz sentido nenhum. Ele tira o, o anel do Manterna Verde sem... Porra, se vez de perceber Que merda é, Eu te desconcentrei, é, te desconcentrei. É, Eu sou o Batman, né? eu sou foda Porra, e o super-homem O super-homem chegando ele, ele não mata o Batman, ele, ele dá soco no Batman Mas o Batman não morre Ele ele, ele pega o Batman e enforca Atravessa o Batman de, por uma parede Mas o Batman não tem nada Não, mas aí tem a explicação disso lá Do material da armadura do Batman Você não sabe do que, que ela é feita não? Não, do que era? De um rubatejismo Ah, sim. É o, o, melhor, o, o melhor armamento do Batman, né? É. Gente, é roteiro. Edição, cara, é ruim. As edições são muito vergonha lê, cara. É gente. ruim. Cara, Estimado. e como eles introduzem o cyborg cara, muito ruim. Até hoje Não, o Ciborgue no, no, no, foi enfiado com ela abaixo dos leituras na Liga da Justiça, cara. Ah, eu... Não, tudo bem, foi... É, olha só pessoal, o cyborg foi enfiado goela abaixo, mas esse negócio de fazer uma fusão dele com a tecnologia da caixa materna, ficou até mais um, tipo a ideia é boa, executaram de uma forma de merda, mas, mas a ideia sim. é muito boa, porque isso explica porque não tem outro ciborgue, sabe, porque é sempre aquele filho da puta lá, tipo o Red Hitcher não, fiz um carro que voa aqui, mas foda-se não vou falar para ninguém como é que faz esse tipo de coisa ele voou a canário negro puta que pariu Mas o Cyborg ainda tá nessa formação da Liga da Justiça? Eu não vejo mais essa merda. Ou, ou, o ou o você que, que você que se tortura mesmo essa porra tudo. Ele ainda tá? Não, eu não sei, mas eu creio que teria sido que ele tem aparecido em todos os desenhos da Liga da Justiça. Ele está muito muito impregnado tanto na, na nas HQs quanto nas animações. Então eu tenho certeza que ele tá participando ainda assim. Então ele ainda tá. Não, para ser sincero, ele ainda tá na liga. Estão dizendo que ele ganhou uma revista solo no ano, foi isso? Ivan Reis? Ivan Reis? Bem desenhada. Não seu argumento, mas bem desenhada. Não, o argumento parece ser legalzinho também, mano. A história, é a arte do Ivan Reis chega a ser assim, absurda. O cara fez pacto, só pode. Enquanto que o Jim Lee, cara, nessas edições que, nossa senhora, foi muita sofrência, cara. Dá cara... até verdade de pensar nesse cara, como que ele revolucionou. Ontem eu tava lendo alguma coisa, que até hoje a revista do x que ele desenhou, É, é o maior recorde de vendas foi 8 milhões de edições vendidas, cara. Claro, tá, tá? ele institucionalizou uma obra de arte dos quadrinhos, a Voadora de Perna Berta. Pode pode, que é tão é tão desejada, querida pelos pelos pelos marvetes em geral, cara. Ave dos gaviões nas grandes telones, e ele alive tá... fazendo isso. Meu Deus. Ah, se não se não fizer isso eu eu sairei na metade do filme. É, uma coisa vamos correr, vamos dizer, hein? a Marvel nos cinemas, nos telonas para poder pegar mulheres gostosas, mano. Tá foda tanto pela Fox quanto pelo pela pela, pela própria Marvel. Tipo, ah, Escarlet. Cara, ah, cara ó, essa formação da Vida da Justiça aí só fizeram para tra tentar transformar o Aquaman em fodão. Que a aparição dele no, no, no, no na primeira aparição dele que chama logo um card de peixe gigante, vai comendo os bichinho averígdiga. <risos> é simplesmente para para transform... transformar ele porra. Não, gente, não mas... feio pra caralho ele, ele aplicando O Aquaman aplicando o charquinado é feio para caralho Cruz credo, Sim, é muita vergonha revista, Mas naquela revista que lançaram O Aquaman e os outros, porra, será que a revista Ela é muito boa, cara? O relevante Sim. Você vê no jogo injusto se por exemplo O Aquaman, o Aquaman é massa velho para caralho Ele é que bate de frente Não, é não, não, não. só existem dois Aquamans que prestam O Aquaman da Liga da Justiça do Desenho Animado E o Aquaman dos Bravos e os Ousados ah, Aquele Aquaman é foda ele, ele controla a água, ele não controla os peixes ele, ele O poder dele é Controlar uma onda do mar É bem foda aquilo ali Não, tipo, o Aquaman, é um personagem maneiro, coisa e tal, mas é aquilo, é mega difícil ser escrito, tipo um super-homem. Nego, dificilmente vai dar holofote de um roteirista bom pra escrever a história do Aquaman, então você sempre vai ver essas merdas sendo feitas. Mas o Aquaman é um cara que dá para trabalhar legal, ele tem uma ou outra aparição boa justamente por isso. Em termos de poder, por exemplo, o Reza Lenda, até que o Zack Snyder deve usar isso, ele tem uma das poucas armas que consegue ferir o super-homem de boa que é a porra do tridente dele para aquela merda é mágico. Ele é consosou Mironin, da descendeu o tridente do Aquaman. É, positivo e também tanta coisa também o Aquaman, se bem explorado, ele é um ele é um personagem que ele vive um conflito entre dois mundos, cara. Olha como é que isso poderia ser bem explorado. Já foi bem explorado no passado. Tem uma minissérie dele muito boa, assim, se você foi se foi o Dematis que escreveu mas era muito boa, até que o tal do uniforme azul que foi muito controverso na época mas é um bom personagem que se bem explorado um conflito de dois mundos, o mundo da superfície o mundo dos Atlantes, toda a mitologia Atlante, cara, isso renderia para a cacete só falta boa vontade a gente em outros podcasts, a gente comentou, como é que a DC tem tantos personagens bons, cara, tanta coisa boa para ser usada, para ser adaptada e parece que não faz questão de fazer cara claro que Sabe? não, ela tem o poder máximo do S do morcego só isso já garante as contas eu dizer, pagas. Pô, é, eles, eles tem um, um Batman não precisa mais de ninguém foi aquela série dos titãs que falavam que ia estrear também, não ia ter uma série dos titãs cara? vai poder participar o Batman, senão não vai ter não viu? ah cara, ele, não eles devem ter visto que Gotham não decolou como uma aeronave e que o pessoal gosta mais é de Arrow e de The Flash e ficaram ali É, tá bom. Ah, tá bom. Muito obrigado oh, Parabéns filho. pela sua vergonha, cara. Você é. era foi herói você comprou oito edições Eu teria lido as scans primeiro para depois me torturar, mas você, parabéns, é, mas Fique tranquilo, certo. fique tranquilo, eu vou 22 chutes que eu sortearei essas revistas para vocês. Na. Não. É... <risos> não me faça esse favor, por é... favor. muito agradecido, só que não. começa aí falando então nessa dessa roda aí pra gente é, senhores eu vou fazer minha culpa aqui eu me envergonho profundamente peço desculpa aos senhores X-Force nossa, nossa, caralho, caralho não, costura. já tá falando de pô, vou, vou, vou, vou descer lá mesmo cara eu gostava muito da primeira X-Force adorava a, a coisa, até teve essas outras formações que teve personagens dos X-Men's Cara, mas eu me vergonho porque era o mestre, cara, entendeu? E foi uma das revistas que mais vendeu também. X... Teve uma, re... uma edição de X-Force nas primeiras edições que foi com Homem-Aranha. Peraí, peraí, peraí. Pera tu tá falando do clássico mesmo, com rapina, queibou de, de ombreiras. <risos> tu tá falando é... assim. É. Homem-Aranha de seis dedos. Caralho, da espiral. Eu me envergonho ah, absolutamente ah, ter gostado disso, gente. Mas pior ainda foi que agora relançaram a X-Force de novo, tá? Tá? com o Cable, com o Psylocke. Gente, eu tentei ler, eu ia resenhar. Falei, pô, é número novo, maneiro, gente. Que sofrência. Cara, Coisa a, a Psylocke dá pro Cable. Caraca, a gente é... dá pra... Pô, é... Xbox não mexe no Xbox, cara. Então, relaxa. Entendeu? Eu tenho vergonha de ter gostado disso. Naquel... Nas primeiras edições, não. Foi uma... foi novidade. Mas depois o rumo que tomou, cara, eu eu tenho uma vergonha profunda, sabe? Sim. E, e saber que foi ali que eu conheci também, assim, o auge do grande mestre. Gente, é coisa de demais pra cabeça. Eu tenho muita vergonha. Você não devia se vergonhar, devia se orgulhar disso. Ah. <risos> Sabe. X-Force foi muito maneiro na época, depois virou um título besta, surgiram até boatos que ia ter um filme de X-Force, meu Deus do céu só? olha só esse, esses boatos estão é, depois, é ganhando força depois do filme Deadpool, esse, filme, esse, esse boato vai ganhar força viu? cara, não fala Deadpool não, vocês viram aquela versão redobada do Deadpool que eu postei cara gente, foi um barato, vocês viram essa porra? eu vi gente, que loucura, as falas foram muito bem feitas, eu fico pensando, gente e se o Rob, ele é, ele é o Léo de for O novo Stan Lee, cara, e aparece em todos os filmes agora das criaturas dele, gente. Ele ele estará nesse filme, né? Vai, vai, vai fazer Mas conta. Não acredito nisso não, gente. Diz que sim, diz que já tá confirmado. Não, não. Ele é marqueteiro do caralho, óbvio que ele vai aparecer. Tá indo um novo estúdio, cara, é o Stan Lee moderno. E <risos> isso tudo levou a um lançamento de novo da revista. Agora em vez ser, ó, ó como é que o Cable é um personagem tão merda? Tão merda. Ele agora é coadjuvante na revista Deadpool que vai sair, cara. É Deadpool e Cable, cara. Mas ele já foi coadjuvante do Deadpool um tempo. Mas antes a revista era Cable e Deadpool. Agora é Deadpool e Cable. Ele é tão merda, mas tão merda, cara. Queria coadjuvante sabe? do coadjuvante meu Deus do céu, aí é isso cara. a minha vergonha ali, eu, eu, eu, eu admito eu gostava dessa porra de X-Force mesmo, ou x como a gente chamava aqui, né, quando saiu os formatinhos da Abril, era x né? e eu, eu cheguei a pegar X-Force, X-Force não a Força yeah. é, eu lembro X-Force o pessoal falando Ó, oh, meia culpazinha aqui também, rapidamente, falando de mutantes, porque era putinha de mutante mesmo. Excalibur também, eu, eu não tenho vergonha de ter gostado não, cara. Ah, mas Excalibur, Pô, Excalibur era bom, cara. Excalibur, Excalibur era bom, era teve bom. uma época que Excalibur era bom. É, quando o Scalibur tava escrevendo legal ainda, tava tava escrevendo legal. o Alan Davis também, Exatamente. Scalibur, porra, também ah, pegou. Exatamente. Ah, Alan Davis desenhando a Megan, caralho, que puta, que boceta, que peito, caralho. Senhor. Eu tenho a graça de novo aqui até hoje da Globo, da primeira edição, cara. É muito foda, Eu louco não, não respira desse jeito. Eu até arrepio Ah, alho. Ô, oh, eu louco. Ai, faz o pai do Lucas curtiu seu comentário. <risos> <risos> tá bom, é isso, tá é bom. Vergonha vergonha alheia. Vergonha, mesmo, o jogo da América vai conversar com você, seriamente. <risos> é, fala aí, Nuno, Fala aí pra gente. É, dizem que a revista é uma merda, mas eu acho ela muito legal. Que é o volume 2 da Poderosa Desenhada pela Amanda Conner E com a História do Palminhote Não Eu gosto, acho... ela, não, ela não tá usando mais A roupa do, do, dos peitões porra. Não, mas isso aí é o Ele clássico dizia. É antes dos novos 52 É a ah, Poderosa se... que valia Volume 2 então... Que era toda desenhada pela Amanda Conner Era uma história Ela não tem mais, não tem mais roupa de peitões não, tem não mais o então, ela agora então. agora ela tá na Terra 2 ela é como se fosse a super girl da Terra 2 Ura. e pô nessa história, nesse volume 2 é a história é muito foda é muito engraçada porque é a Poderosa não se levando a sério a Poderosa fazia aquilo que tentaram fazer com a Arlequina antes da Arlequina fazer ela ser uma personagem que era engraçada, que era comediante não quebrava a quarta parede mas ela tinha umas tiradas bem legais tem um lance de que ela encontra lá um tirano cósmico que é o tal do Zartox igualzinho Eu... o personagem do Sean Connery naquele filme aquele Zartox que o Sean Connery usava tipo um biquíni igualzinho igualzinho e um cara de bigode igual... imagine o Sean Connery marombado usando um biquíni É o é, sua... o, é o é é o Borat marombado. É, o Borat marombado é. com a força do Super-Homem. E ele se esmou porque se esmou que precisava da poderosa, porque a poderosa iria ajudá-lo a repovoar o planeta dele e tinha que foder. Sexo? Sexo. Ah, nem dessa revista. <risos> Sem falar que tem aquele lance de que de 5 em 5 minutos ela fazia aquela clássica piada de, "Ei, eu estou aqui, pare de olhar para os meus peitos." Era engraçado, era bem desenhada Tinha um roteiro legal, era o melhor da DC Divertido, inteligente Com regra 13 Não essas merdas que tem hoje em dia Aí terminaram a história para avançar os novos 52, né? Ela terminou no volume Número 24, porque aí começou A porcaria da crise final E houve aquele press release na DC De fechem as contas Porque a gente vai zerar a porra toda o poucas coisas poucas coisas podem ser melhores que peitadas na realidade então Porra foi ah, prof... isso. Isso, foi, isso foi profundo e né isso foi poxa não deixou é. até sem palavras mas tá obrigado viu pelo É, bom, já que o Groot puxou a X-Force, eu peguei, fiquei, lembrei dos meus tempos de garoto, coisa e tal, quando eu gostava da saga do clone, mas não é a saga do clone que eu vou falar, é pior que isso. Se falar isso, a gente vai terminar o podcast, na moral. Não, eu gosto da saga do clone também, mas eu consegui descer mais baixo. É da época da, do final da saga do clone, quando a tia May tá morta ali naquele pedaço, meio da saga do clone, a gente deu que tentar desfazer que pra mim a saga do plano podia ter terminado por ali que tava de bom tamanho que é um especial de natal que o Nathan Grey para quem não sabe, é o cable do futuro sem o vírus tecno-orgânico de outra realidade o o o... do futuro não, é, é o, o X-Men é o cable da era do apocalipse e sim, de outra realidade de que, eu falei. 16. que ele a tava na só. nossa realidade ele resolve ajudar o Peter Parker a superar a morte da tia May Então ele vai viajando com o Peter Parker Meio que pela consciência dele Pelo tempo e espaço É uma viagem doida que ele fica revendo Os bons momentos dele com a Tia May e coisa e tal E consegue se despedir de novo da velha Porque a despedida que ele teve no topo do Paris State Já não foi bonita o suficiente né? Eu queria fazer mais uma no especial de Natal Porra. Gente, não, vi, não lembro disso Já acompanhei a saga do Clone Que eu gostava da ideia do O Escarlate É o um especial de Natal, a noite de Natal, que ele fica viajando com o Peter Parker sou se fosse os fantasma Natal passado, coisa e tal. É, é muito ruim. Nossa, é, <risos> é muito ruim, faz. mas eu gostava, né, Fábio? Mas ruim, eu mas... gostava. Gente, eu não lembro disso. É, é tão ruim que ainda bem que eu não vi. Eu não consigo ver naquele tempo. É naquele meio, o Groot, é naquele meio da saga do clone, aonde a Tia May morreu mesmo, que ainda não tinham falado que era uma atriz geneticamente modificada e suicida que o Peter Parker tá meio desolado porque a tia mãe morreu, porque ela sabia de tudo o tempo inteiro, ele fica tentando avaliar a vida dele como seria se ele não tivesse tentado mentir pra velha metade da vida dele porque a velha sabia da verdade ela teria morrido antes foi publicado do aranha? Que... Foi? foi publicado na teia do aranha? eu não sei dizer, porque tipo na época da saga do clone saindo aqui no Brasil era época que um real varia um dólar então eu comprava a saga do clone por preço de capa numa gibiteca aí no Rio Não, eu comprava tá, por R$ 99,00 mas... um, um real. Cara, <risos> de... que... Saía na Teia do Aranha. do me meio... Ah, não, complete. Não, eu lembro que eu comprava, porque eu também lia as, as, as histórias de Espírito da Vingança que saia ali também. Eu comprava por causa disso também. Oh, Imagina, no meio da saga do clone colocar um cable genérico. Colocaram, Caraca. foi na época que o Nathan Gray ficou na nossa realidade, ele ficou amiguinho do Homem-Aranha e do aranha o, -Aranha, o cara daqui que ele gostava dessa realidade, porque tratava ele sem preconceito, coisa e tal, esse tipo de coisa. Cara, eu lembro esse personagem, o Nathan Gray, ele tinha o um cabelo ciso. e é, ele tinha uma mecha é. escrota no cabelo, é, usava uma jaquetinha ele é shopping, escrota. É? Ele tinha é, um olho o, brilhante também, é, o jovem, ele tinha um olho brilhante também, o quebrulho jovem tinha o olho acerto. Isso, queimu, ele mesmo, né? era sabendo. As Aventuras do Jovem Cable, exatamente. E ele tinha todos os poderes do, do universo, sabe qual é? O cara era o Dr. Manhattan. Ele, ele foi não, do Death ele... também, não foi, não? Não. Não, não. Ah. Negativo. Ó, ele, era era um personagem era um, ele quando apareceu, ele era o personagem mais uhum. forte que existia em nível de poder. Tanto que existia um lance que ele morreria porque o corpo dele não ia aguentar, né? Porque, segundo a história... A história do Cable, que XM, a mitologia dele O vírus tecnológico Que fazia o Cable ter controle sobre os poderes Porque o dia que o Cable não tivesse o vírus tecnológico Ele seria o, o, o telecinético E o psico Mais poderoso da Terra Aí ele vem para a maleta E tipo assim, né é, é uma, Eu acho totalmente desproposital Porque ele chegou até ter história só se não me engano Ele tem história solo Chegou, desenho, a ter né? revista solo lá fora, que eu não sei, mas lá fora é tem que sim, ele era, ele ficava acompanhando uma outra mutante que explodia, e ele era caçado pela Magdalene Pryor, que queria utilizar ele como se fosse amante, com sorte, o que é muito errado, porque eles são mãe e filho. Inclusive ele foi É, inclusive foi muito importante também, porque teve a era do apocalipse, eh, de depois da do apocalipse, para poder formar o um massacre, ele foi usado também, Ele, é, ele, ele, ele foi o catalisador do retorno da Depois da Era do Apocalipse Porque foi o fato dele Poder sobreviver a nossa realidade Que fez com que Ele meio que conseguiu romper a realidade Da Era do Apocalipse e voltou pro nosso mundo Sim, eles tentaram Tornar ele um personagem que Eu achava um, um, um vilão da galeria Dele muito ridículo, é um homem doce Lembra dessa porra? Caralho, pior que isso, só o local Lembro Caralho, que vergonha Só tem o um vilão escroto né? Veio Fera Negro com ele né? Naquela, época, naquela época Ele teve assim, um núcleo dos personagens da Apocalipse Que se acompanharam ele Que foi introduzido na revista Marvel Porque nessa época muito da Marvel Eu lia tudo, praticamente, vou ser sincero Aí veio o Homem Doce, veio o Fera Negro E ele tentou transformar o, o X-Men Num personagem Inclusive quando encontraram Eu gostava dos desenhos que eram do Ian, não sei o que pô, claro, Caralho, a mãe queria comer o filho. a, a, a Mother Lady Prime, vai que ele ia cumprir, pega o filho para fazer suruba. Aham. Não, puta que Cara, que merda isso aí. <risos> Ai, ah, você tá Imagina Ô, Todd, o nível da merda. Você pega o um personagem do Grande Mestre E já foi feito assim na forma absurda porque ele jogou o na revista E depois foi inventando a história para ele Ele só tinha o visual Ele é jogou que Cable lá e, e, Joga um D20, aí vamos montar o um personagem Aí ele jogou Agora aparece outro filho da puta e resolve Não, eu vou pegar o Cable e vou melhorar Porra, tá de sacanagem se ele quer que seja alguma coisa Um Cable superior, né? É, um superior Cable É, porra que bosta Ao New Cable Vamos aí pra nossa última rodada aí de vergonha que nós gostamos, é... Ô, o... Majin, comece aí. Porra, tinha que ser comigo? Beleza, então. Eu vou sair do ramo das HQs, vou falar... Ele é meio de mangá que, infelizmente, eu gosto, mas que eu sei que é uma merda. Já que a gente tá falando do mestre, vamos pro mestre da Terra do Sol Nascente, o nosso amigo Mazami Kurumada. Filho da Olha puta, você vai falar de sagajiano, vai. É... Eu vou falar de todas as sagas dos Cavaleiros, tem nenhuma que seja boa, mas eu gosto dessa merda. É, isso, cara, saga eu, G eu, eu ia falar do S.G. filha da puta. Não, você pode falar só da G, então, porque a G eu nem li, porque é G, né? Então, é, vamos lá. Pessoal, não tem como ler Cavaleiros. Eu tento. Eu gosto do bagulho, eu tenho lembranças afetivas, mas eu tentei ler outro dia. Mas o que Os desenhos são muito ruins. O que você disse? Não dá, os desenhos... O que você disse? <risos> mas, é que, bem por que você aí? disse, pessoal? É... <risos> tipo, eu às vezes até tento defender, nego fica puto comigo, que a minha velocidade da luz é mais rápida que a sua velocidade da luz. Então, eu tenho uma explicação para a velocidade da luz de um ser mais rápida que a velocidade da luz do outro. Mas mesmo assim, Cavaleiros é ruim, não tem o que fazer. Não... Se lê Dragon Ballzinho, que é contemporâneo, não mas imagine... é muito melhor. imagine você disse que você não gosta de Cavaleiros. Sei... De... O que você disse? <risos> cara, bravo, eu disse que dá faz... para explicar a velocidade a... da luz ser mais rápida que a minha vela. Isso, isso é a coisa é de jeito, Fica, eu faço explicar, acho que ele dá puta que tu ficar procurando conversa. Sim, Porra, exatamente, é, é, é o qual é, consegue... é, é, é mesmo uma coisa que você mediu os carros de Fórmula 1. Todos teoricamente chegam, mesma, é, podem chegar na mesma velocidade, mas um chega primeiro que o outro. Só isso. Sim, consegue se manter por mais tempo blá blá, blá, blá, blá, blá, blá Exatamente, a explicação é essa Mas não é que uma velocidade é mais rápida do que a outra É que um chega primeiro e se mantém Só isso Sim, Todd, mas o problema é que é você apresentando Quando é o Léo apresentando, eu já começa a me zoar Eu não consigo falar, nunca consegui nessa explicação Mas o que você disse? Ó, ó, ó, testemunho, gente Se se você tentei as explicações vezes, mas não consegui Eu tô da, da da Formol na próxima vez que sabe o King vai de aceitar porque o King gosta de Formol. Cara, também. Ele gosta ele, perna gosta pra caralho. Olha aí, eu vou ter que começar aqui ainda ver que o King não apareceu porque eu fico bem tímido com o King aqui. E é o um cara muito educado, ah, Eu não consegui chegar aqui com o King. Sem nada que tá dissoltimente, rapaz. é, o meu ah, ah, problema, tá ah, mas ah, <risos> ótimo. Mas continue metendo pau no Grumada Não, então Porra, quantos litros de sangue tem Um cavaleiro de Atena? Essa é uma pergunta que eu sempre me fiz Depende é. Se você tá sofrendo o ataque de um adversário É 5 Se você tá usando é. o seu sangue para refazer a armadura É 10 Agora, se você só tá esvaindo o sangue negro para você se recuperar de um ferimento Tipo Shiryu, é 35 litros Meu não, mas o sangue negro foi o ceia. É, mas o que ficou lá Furando sem até o sangue negro sair 35 litros de sangue Não, ele furou e foi embora Deixou lá o Ceia sangrando né? Cara, Mas precisava furar de... tantas vezes Tipo, não sei, eu vou fazer aqui um furinho Pra o seu sangue sair fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu. Filha da puta Foi embora Calma aí, vocês estão querendo me dizer Que um furou o outro e deixou o cara lá sangrando? Exatamente. Rapaz, mas o que você diz? <risos> cara, acabador, pelo, é uma boa parte... ideia. Ele é uma boa ideia, mas mal desenvolvido. De fora, porque os desenhos são horários do cromado, ele não sabe desenhar. Não. A única coisa que ele sabe desenhar são estátuas. Estátuas o cara manda bem pra caralho, porque a confecção das armaduras são são bem criativas, coisa e tal, não tenho o que falar daquilo. Mas todo mundo tem a mesma cara de jacariba, é bizarro. É. Ah, você Só só faz você comparar, bicho Uma pessoa que sabe fazer, desenvolver uma ideia e desenhar De uma que teve a ideia e não sabe fazer É o Curumado e a menina lá do Lost Canvas A Shiori A não é o... Ah, é, não. Eu não gosto de Lost Canvas também Eu tentei ler a Lost Canvas, é do pintorzinho Sim, é o do pintorzinho Cara, mas é muito bom, é muito muito melhor do que o original Lost Canvas é uma Sim, história que tem início, você... meio assim E você não se perde Exatamente é muito melhor desenhado. Ah, muito, muito E já tem as É, as, a, a série Gaia, Que é muito melhor ainda que o original, que é a série clássica o Gaten, lá que a, a menina usa usa bastante várias mitologias. Ela sabe aproveitar o que ela tem. Algum corumado é um bosta. ele ele ele resolve fazer uma continuação da saga clássica e vai lá e volta para saga de arte lá no Nest Dimensio. Mas calma aí, vamos defender o Kurumada, por exemplo. Quando o Nego tentou fazer uma continuação para Cavaleiro, já fez aquele bagulho lá que os caras veraram, um Pokémon que tem o um elemento, cada cosmos tem um elemento, e vaca vando guarda, não, defende, não, não defende não, que é a mesma coisa que a teoriava com isso. Dragon Ball. Chegaram para ele falaram. "Vamos continuar Dragon Ball". Não quero. Você vai ficar rico pra caralho. Eu quero. Eu quero. <risos> Deu ideia. Você Cara, mas o que que você tá falando? Eu tô falando da que isso aí agora, tô falando, eu tô falando de que esse Saint Seiya Omega aí é a mesma coisa que Dragon Ball, Hyperdimension, GT, super. É, super, é tudo a mesma coisa. Falaram pro cara, vamos continuar essa merda, você me dinheiro. O super para manter a minha a minha integridade mental eu não vi, não vi o super, ainda eu sei que só começou a sair, mas eu não acompanhei nada, nem sei do que se trata e para mim é para defesa do Toriama, ele não tá envolvido com o Dragon Ball GT. Mas é só o estúdio dele dinheiro. que faz. ele se mesmo ele tá ganhando Óbvio, dinheiro. Óbvio, você não quer dinheiro. Mas então, se você não, não tem que defender se o, se o cara tá ganhando dinheiro, não tem que defender. Eh, mas eu Magin, eu fiquei sabendo assim, ele não queria fazer o Dragon Ball GT, mas aí eh o estúdio meio que obrigou botou um no caminho de dinheiro ele se envolveu, mas ele fez uma bosta, né? Ele fez de mal vontade, não, por isso que saiu daquele jeito, mas pra ele tava envolveu... de verdade. Não, ele não tava, e para falar a verdade, ele não queria nem ter feito a saga do Buu. O Dragon Ball para ele termina ali, tanto quando refizeram o Kai parou ali, termina no céu com o Goku morto. Então se você for parar para ver o a saga do Buu, O Goku só vai aparecer no episódio Rabagésimo, quando os fãs começaram a encher o saco para ele botar o Goku na história, que ele queria contar só a história do Gohan, porque, teoricamente, o Z é uma história do Gohan, não é do Goku. E ele acabou tendo que colocar o Goku para frente, o vilão da saga mesmo só vai aparecer depois da metade da saga, que é o Majin Buu, e ele falou que, ah, eu pensei na coisa mais escrota que eu podia ter para ser um vilão, fiz um desenho de algodão doce, que são palavras dele. <risos> o algodão doce que come chocolate, né? <risos> sim, e tem a lendária da onde ele tirou o nome do Majin Bu, eu já mandei essa aqui no cast e Mo quase surtou, você sabe de onde é que foi eu, Todd não não, não que eu não ouça o, o do cast, mas se você quiser contar de novo Conta sim, pra qual ele. foi o nome do, do cara que criou, controlava o Majin Bu no, no desenho, você lembra? É, é o Babidi não? isso, qual era o nome do pai do Babidi? cara, não, não lembro é citado, é Bibidi a Bibidi, exatamente é Então, se você juntar tudo isso, teremos então Big de Babidi Boo, a Caralho, música da Cinderela. que merda, é sério isso, isso? É, é, é sério, como é que ele tava de teoria da conspiração, hein? Isso subliminar, ah, hein? É, isso foi ele num, num enciclopédia sobre o Dragon Ball, ele tava de sacanagem, só não escreveu, tava de sacanagem, mas ele botou todos esses fatos um embaixo do outro né, e precisa escrever, né? Não, é engraçado. Não, não Vou ver, <risos> que o autor tava na zoeira e o Sponge tem orgasmo assistindo a porra, né? Sim, essa carte Mas, que, acho que foi você que falou uma vez num num podcast. Não foi o um, foi o Duco, que ele tinha assistido essa fase do Boa há muito tempo, é, em japonês todo em japonês. Eu. Foi você ou Foi, né? Você, aí, tá aí um fã, exemplo é... do um Funny, ó. Caralho, enquanto o, o Akira Torema tava zoando, todo mundo ganha dinheiro, né? É, exatamente É, que merda Tá bom, terminou sua crítica com o Kurumada? Terminei, terminei, Cavaleiros uma merda, mas eu gosto dessa porra, fazer o que? Exatamente, lembrando que é o que você gosta, então você gosta disso Sim, eu gosto, eu, tenho, eu falo que gosto de cavaleiros Bato no peito, nego falar mal eu xingo Mas eu sei que é uma merda Nego falar mal sem, sem conhecer Eu vou eu vou ficar puto Nego falando mal, propriedade, coisa e tal, na zoeira Eu concordo, vamos zoar Porque é uma merda Mas você, você o seu gostando é de o povo aranha, né? Não, não, Cara não vou ameaçar ninguém Ameaçar ninguém de morte Esse tipo de é. coisa, se bem que morra, né? Deixa quieto <risos> Tá bom, tá bom, obrigado And my love will never come back I see me will turn quickly look away I love you my dream Eu vou continuar no tema Eu gosto e todo mundo falar que é uma merda é Da saga G O problema da saga é G que a, a saga G De Cavaleiro do Zodíaco é o seguinte Ela se passa uns... Um deixa eu ver, 13 anos antes da saga original e tem aquelas incoerências como os cavaleiros de ouro são muito mais poderosos do que os próprios cavaleiros de bronze eles são mais poderosos que o próprio Poseidon, são mais poderosos que o próprio Hades, porque eles enfrentam os titãs enfrentam os deuses que eram superiores aos próprios deuses gregos e eles apanham depois para os cavaleiros de bronze tu faz sentido não faz sentido algum Não, que, foram... E consegue fazer isso, né? E ainda piora, porque De novo, nas 12 casas Cala a boca Deixa... que você já falou. Cala a Cala boca, por favor. É, mas eu, eu estou defendendo, estou falando que o negócio é ruim, mas eu gosto. É ruim por causa disso. É ruim porque às vezes essas incoerências. E ainda tem a questão do que o Ayória Fica chorando de 5 em 5 minutos. Ah, sou filho de um traidor. Ah, mimimi, mimimi. mimimi. Ah, ninguém gosta de mim, eu pinto meu cabelo. Mas, o mangá é bom. O mangá tem umas porradas legais. Tem umas explicações que não são dadas na história original. Tipo, como o Saga controla a mente do Shura. Que é na crocagem. Mostrando que o Máscara da Morte era um filho da puta e falou, tá, eu sei o que você fez, o que que a gente vai ganhar com isso? Ou seja, vai mostrando aqueles pequenos detalhes que na história original o Kurumada cagou e andou. O problema é que eu não, ele, eu mais não, eu pra frente falar vira eu... uma merda, por causa das viagens do tempo. Eu... Ô, Noco, sobre essa bagulho das 12 casas, eu não acho que o Coramã tá cagando, ele só não soube explicar. Pra mim sempre desde que eu vi a saga das 12 casas, eu sabia, tipo, Xura, foi é trouxa, foi enganado mesmo. Os outros cavaleiros de ouro, quase todos, os cavaleiros de bronze com a determinação deles colocaram a dúvida nos caras e os caras deixaram os cavaleiros de bronze passar. Do tipo, ah, porra, não sei, os caras tão muito determinados a essa merda passar que lá em cima eles resolvem. Deixa eles chegarem lá que se a verdade se eles estiverem errados, vão se foder. Os um que sabiam ali da merda e fizeram de sacanagem Foi o Máscara da Morte e o Afrodite Aqueles ali sabiam da putaria e estavam de sacanagem O Máscara da Morte se fodeu Que nem armadura dele mais queria ele E o Afrodite se fudeu Que ele pegou o cara lá que era o Super Saiyan E 8 lá que era o Chunco E se fudeu que os outros todos deixaram os caras passarem Por causa da dúvida É... É, mesmo, é. Mas meio, assim, da ficou assim, não ficou explicado algumas coisas que aconteciam e a saga de G foi explicando a questão de como os é. cavaleiros de ouro Sim, e o tô... salto santu... de <risos> A questão de a questão de como os cavaleiros de ouro e como o, o santuário se relaciona com as outras nações do mundo, a questão dos tá cavaleiros tem. Tem um status como se fossem assim, agentes secretos e coisa do gênero isso a maneira como o santuário é mostrado na saga G que ele fica como se fosse em uma outra dimensão e não fica no mesmo mundo então o cara vai para as ruínas gregas ele passa por lá como turista, tira foto e não vê nada você só consegue entrar no santuário se você tem um cosmo porque você ativa uma passagem secreta e começa a entrar lá isso aí é algo que não foi dito na série original Eu, eu não fazia ideia dessa merda. Mas era, como, como eu sempre disse, alguém pega o projeto deve desenvolver melhor, né? Alguém tá com é... os buracos. É... Se, é, eu, não, é, toda essa explicação do magia faz um pouco de sentido. A única coisa que eu questiono é o Camus tá morrido. Mesmo ele ter fechado, não fazia sentido o projeto daquela bunda com yoga. Porra! <risos> ele tava com a armadura de lona e yoga tava nu. E ele morreu. É, vamos lá, a do Cambus tem outra explicação de novo é, também não fica, é, fica no subtexto, que é o bagulho da vergonha dele ter sentido vergonha de estar fazendo o bagulho errado, de estar do lado que tava errado, de ter sido enganado, então ele meio que se deixa matar pro Yoga passar e o Yoga levar o legado de Aquário para frente, porque ele não se sente mais digno mas isso tudo fica no subtexto que o Kurumara não soube desenvolver, o que eu, vou gostar muito, te... até caiu, ó Ah, é, assim, pouco até caiu. Foi, defender muito essa merda aí, Não tem sentido, porque se tivesse algum sentido, o que ele acabou de falar, o Camus não ia sentir vergonha e se matar. E ia se juntar com o Yoga e iam fazer um sacode no Saga. Não é o que faria mais sentido. cara, eu aceito qualquer uma das mortes do Dorada mesmo do Camus. Não faz sentido nenhum ele ter morrido do Yoga não. É, é, é a morte de todo mundo ali faz algum sentido menos a morte do, Ior, do Camus o Camus, do o Camus não era para morrer o Camus simplesmente tinha que chegar e falar que era uma coisa, vou te ajudar, vamos lá, vamos lá, vamos bater no Tossaga, vamos bater no Poseidon vamos bater no cu do, cu do Judas, vamos lá pois é, ele podia até dar umas porradas no Ioga ali, pro Ioga virar homem né, como era o intuito dele do início Mas no final, depois que ele viu que yoga, viu o Yoda virou homenzinho, ele ia lá, pronto, você virou homem. Vamos lá sentar porrada no, no Saga, que é o filho da puta. Pronto, me, me aposentei, tome minha armadura, estou agora me redimindo pela merda que eu fiz. Acabou. Não precisava se matar. É, exatamente. A morte dele não perdeu sentido. Mas enfim. E, e Groot? Agora é é gente você. Agora é você, meu filho. É, quem foi que falou o da Saga do Clone aí? Foi o, o que caiu. Quem caiu, gente? Imagina. Imagina, porra, você tava onde, filho da puta? Aqui Imagina, não viu o cara porra. querendo... Não, que eu tava vendo pornografia aqui. Ah, quando vocês falavam, falavam. Gente, é, eu gostei da saga do clone Me culpe me odeiem, me matem, me queimem, me, queime, me passam a pública, me apredecem, mas eu gostei. Eu gostei da proposta, né? De uma mudança pro Homem-Aranha. Eu gostei da modificação, gostei de uma proposta diferente. Talvez eu não tenha gostado da, da maneira safada como foi exerido mas eu achei ideia diferente, pô. como é que o cara dizem que o Homem-Aranha que a gente conhece há trocentos anos não era o Homem-Aranha que a gente pensava, que o clone que teria morrido, voltou por causa da morte da Tia Meia Munhá de Vida Eterna que nunca morre entendeu? Aí eu achei interessante só que depois eles no meio de campo e me lembrando desse Homem-Aranha da saga do clone da escarlate que eu achava até legal A, a proposta Eu me lembrei de um outro Homem-Aranha também Que as pessoas crucificam até hoje Que é o Homem-Aranha do Eric Larson cara. Não Se vocês se lembram Caralho, o Homem-Aranha do Morgan é é, é, é o mesmo criador do Savage Dragon é, Fez fez bastante sucesso na época as pessoas renegam um pouco essa fase do Eric Larson Por que será, Oi? Por que, será que as pessoas renegam, né? o escracho de desenho, desenhava um pouco era um pouco cartunesco demais, parece exagerado demais para época entendeu? Porque ele era que lá se ele escrevia, e desenhava. Ele começou com o David Michelinie, mas depois ele, Sara Mingani começou a desenhar, ele, ele, ele também escrevia. Mas ele era muito cartunesco, cartunesco demais, um brilho, gente. Ah. Sim. Só para quem não tá, só para quem não tá lembrando dessa fase, essa O Homem-Aranha tava todo fudido, que ele usou uns, meio que uns implantes é, Pra poder ele, enquanto, ele ele deprado, continuar lutando Ele usou a tecnologia do Deathlock para continuar vivo É, as pessoas não gostam dessa frase Eu gostei, porque nessa época eu, eu, eu lia muito Homem-Aranha E a saga do Conan pra mim foi interessante Porque naquela época, a gente não tinha essa invasão de personagens como o Homem-Aranha Nós tínhamos Venom, tínhamos Carmecia Mas o Homem-Aranha era o Homem-Aranha sozinho, sem ter ninguém Então eu acho engraçado Outro personagem aparecer, né? usando, tendo os poderes do aranha e tendo esse histórico também com o homem -Aranha. foi muito estranho aquela época depois veio, virou uma zona, veio Kane veio não sei mais quem e veio não sei mais quem não, zona, Eu... início, é, mas um depois bom, do... que sua... sim, sim o problema da saga do clone foi quando nego ficou de mimimi por causa da troca ah, não cumpriu um plano em 30 anos e vagabundo resolveu tentar desfazer a merda com trem andando aí, meu amigo <risos> fora que cagaram tudo Isso foi muito estranho, porque assim, no meio da paradismo, da porcaria toda de esfizes, eu não tinha acontecido. Eu fiquei muito puto com essa porra. Aí depois eu tinha muita muita vergonha mesmo de ter gostado disso. Você sabe quem disse essa machada, que uniforme ridículo do Aré Escarlate, aquele coletezinho por cima assim. Eu achava aquilo ridículo, mas é, eu gostava, porra. Vi <risos> Aí, na saga do Clone, Tem um dos momentos mais bonitos que eu acho, assim, de mãe e filho, de parentesco, de super-herói, que é da morte da Tia May, quando eles vão pro é, topo sim. do Empire State, que a Tia May vira... Porra, aquela cena é linda, a Tia May vira pra ele, Peter, com a sensação do vento batendo no rosto? Ele fala, não, pô, aqui no alto é bem legal, não sei o não, porra, por baixo da máscara, que ele fica olhando para ela começa a chorar. Aquilo é lindo demais, saco, é ético, mas mesmo, acabou tudo. Isso um dos momentos mais interessantes da saga, tipo assim, a, a gente viu ali pela primeira vez que a minha tia May, assim naquela, naquela época, naquela história sabia o tempo todo que ele era um homem entendeu? E ficou, ficou realmente muito, foi emocionante naquela época os quadrinhos eram diferentes hoje em dia tudo é massa velha porradaria é medição, medida de poder naquela época nossas histórias tinham uma certa intenção de emocionar de tudo vou o personagem. Sabe, o Renato que feita mim, hoje, eu tinha meia a fazer igual a Josh Lane ia vender o segredo do Peter pro JJ. Eu vou hipotecar a casa. É... <risos> vou pagar a hipoteca. <risos> é, Peter, eu... eu sempre achei o Amarenho o personagem mais humano de todos, sabe? Mas o, o que mais me sentia me fazia me aproximar de um personagem, porque ele era o mais comum de todos, ele tinha uma vida pessoal, viver fodido e tinha problema, ele tinha, tinha dramas. Eu o um personagem, junto com o Zack né mas personagem solo, eu achava ele mais uhum. próximo do, do leitor possível. É, tá, tá bom. É isso, tipo. Diga. Só de momentos maneiros, assim, só para lembrar, não sei se vocês liam o Spider-Man Ultimate, mas perto da morte do Homem-Aranha, tem a hora que ele revela para a Tia May Ultimate que ele é o Homem-Aranha, coisa e tal a casa tá cercada, tá cheio de inimigo em volta, acho que o Nick Fury tá na sala deles, a Tia May não tá entendendo nada. Aí ele pega, vira pra ela e conta, crente, que ela vai, sei lá, achar maneiro, coisa e tal. Ela dá um tapa na cara dele, chama ele de mentiroso. Ela, pá, eu não criei um, um moleque mentiroso, eu não tô, fiquei esses anos todos fudendo pra criar um mentiroso de casa. Pega suas coisas e vai embora. Eu não sei quem é você, se mentiu pra minha vida inteira. É, Aquilo é acho assim, maneiro reação, pra caralho, é reação humana. é plausível pro os tempos modernos, né? São duas maneiras diferentes de tratar o caso. Uma, uma pessoa a, a tia meio sabendo há muito tempo que ele já era e já entendendo e outra realmente. Não, quem é você? Você me enganou esse tempo todo? Seria a reação natural. Interessante também. É, porra, Peter, não sabe fazer porra a... nenhuma. É, isso tudo aí é muito bonito, mas porra, a saga do Crônia continua sendo uma bosta. Vivia trancada no quarto, Peter? Porra, sempre atrasado com aluguel, cheio de poder, porra e aí eu, eu tremê, da puta. é culpa tua o Peter, Peter, Peter falou meu braço direito continua firme <risos> ah, mas, pela, mas ela, ela deveria se sentir feliz de ufa, então tudo aquilo era teia é, é, é exatamente aquela coisa que não dojento tá explicado, tá explicado. Ai, se fosse nesse dia de hoje eu tinha meio achado que era coxinha ou viado é Cara, bom. Eh, assim, pra finalizar, o que eu o que eu gostei, mas eu sinto vergonha de dizer, foi aquela fase do, dos x Sex do Ones and Out do Nossa. Cada junção lá do do Magneto lá com o professor Xavier. Tinha, que, cara eu lembro daquelas, eu, eu lembro que eu gostei, eu lembro que tinha um, aquele negócio era tão puta puteiro que tinha um Fera que que era daquela época, não era um Fera do, do daquela época, acho que era do futuro, não sei, uma porra dessa. Era o fera negro da era da apocalipse. Pro fera negro da era da apocalipse. É, mas eu não sei porque chamar o fera negro porque ele era azul também. Não, porque esse era o nome dele lá para gente esse inimigo também, né? Senão ele ficou durante até um tempo nos X immense passando pelo fera normal. É, e o um fera da, da, daquela daquele daquela época você estava onde? Ele estava aprisionado que ele aprisionado no o fera negro, que já preso ele embaixo de manhata. Ah, Isso mesmo, esconderia os laboratórios e eventos. E o, esconder, ele ele o Ferro Negro era apenas um espião ali, né? Aquela merda. É, não. É. O que é. ele Ferro queria, negro, afinal de ele contas? Ter, não. O Ferro Negro teve a de se esconder à vista de todo mundo. Porém, a, ele viu que o ZXM se metia em tanta treta que ele começou a questionar essa ideia de, de se esconder à vista de todo mundo. Sim. Ele usava implantes pra poder parecer o normal, pra, pra, pra não crescer não, a, a, a, as linhas dele, não crescer muito a, a, a, a, um, o... Os pelos dele não crescerem demais, para ele não dar muita pinta. Ele precisava isso, mas isso, se questionava a gente, sabe que eu fiz a coisa certa, me metendo? Porque ele queria se aproximar também, para colher o DNA dos X-Men, ele queria fazer experiências, cara. Ah, então, se ele fez ali, esse filtrou, entendeu? Cara, eu lembro daquela que os desenhavam muito, o Wolverine era todo mal desenhado, o Wolverine era tipo, um, ele era realmente um carcajou. Era muito esquisito. Não, é porque essa era... Não, não isso era a época do nosso amigo o Jô Madureira desenhando e eu era o Wolverine sem nariz. Sim, era muito é. ruim o desenho. Vivia <risos> Mas, ele o Roger deixando com um o de um recado recado um outro. É, eu lembro que era... o um leicinho da mais. tartaruga ninja na cabeça. Sim, sim. Isso, Mas eu isso. lembro que eu gostei na época. Eu lembro que o meu primo tinha essa revista e eu roubava e ficava vendo. Eu, Caralho, a arte do Jô Madureira. Puta que pariu. Ele vem deixando recadinho, Ô, Joe, Roger. Pô. Eu escopiei isso, Roger. Mas... <risos> o to Todd Oi Tinha um bagulho bizarro Que nessa época Era a época que tinha o Joseph Que era um Magneto novinho De cabelo comprido e branco Sim, Caramba. sim Eu lembro disso é Que ele foi criado pela Babá Puta que pariu Puta que pariu Era um clone adolescente do Magneto Ide É É Mas Ideia ruim é bobagem, né? Ideia por Mas o Todd Isso serviu pelo menos Isso serviu pelo menos para juntar ali a cronologia dos X-Men com a cronologia do Bispo. Ele tinha vindo no futuro para avisar que tinha um traidor, mas eu o desgraçado não lembrava quem era o traidor. Sim, era essa trama, Gambit, é, é verdade, tinha essa, o... essa trama, o Bispo tava nessa época, lembro, né? É, eu me lembro que nessa época foi criado na atenção maneira, porque numa das capas, mostrava a Jim Gray falando com quem era o traidor, mas nunca mostrava. Aí quando chegou no final da saga, o bicho ob descobriu, ele passava que era o Gambit, lembra disso? É, é. ficava dizendo que era o Gambit, que era é. o ladrão, né? Aí, o teve um negócio que eles foram pro Império Xiar para caçar lá aquela raça do Warlock, a coletividade. Uh -huh. E o bicho ficava ah, vou te atacar para falar dessa nave, eu vou te matar, seu traidor, seu Judas. <risos> Cara, o preconceito começa quando ele acha que o traidor é único que tem uma ficha na polícia. Só porque o rapaz tinha fichado polícia e ele que ele era traidor. Olha aí o preconceito. É, mas, mas era o... O, o, o traidor era o próprio Xavier, não é? É, porque o, o massacre. É, uma merda, né? Que bosta aqui. Né? Mais ou menos. Depois nego falou que o Gambit tinha traído mesmo, né? Sem coisa e tal. Com bagulho do, do massacre de mutantes. nego fez um verdadeiro ponto. Foi ele que entregou é... a localização. Foi a ele zona. que entregou para os carniceiros a localização dos morlotes. Então ele trabalhava por Senhor Destino E o Senhor Destino queria fazer meio Uma pureza genética Ele falou, ó, tu vai lá naquele lugar que isso encontrava... O sinistro. Senhor Sinistro isso. Tu vai encontrar um monte de mutante escuro pode passar a seipa Sim, então, olha, isso vem depois né? Porque na época que teve esse massacre O, o Gambit nem, aparecia, nem existia não, não, o massacre de mutantes só serviu só não, para as... as asas do anjo para ele virar o arcanjo Sim, eu tô dizendo que nessa foi época, foi, o, o, é, foi bem depois, né? Porque nessa época do Massacre de Mutantes, ele não existia. o Gambit nem aparecia, nem existia. Ele foi criado mais ou menos para o Jim Lee. O Jim Lee criou ele e a Jubileu, porque naquela época os os desenhistas ganhavam royalties quando criavam personagens. Aí ele criou, quando foi nessa criou? época, foi na época que surgiu a Tempestade Adolescente, porque ela tinha sido rejuvenescida pela Babá, que foi a mesma inteligência artificial que e criou a o Joseph. E depois foi essa época que acabou virando aquela revista que deu dinheiro para caralho para Márcio e o Zeca também. Sim, que perburco perder, né? dividir equipe azul e equipe dourada. Agora me responda uma pergunta de futebol. Eu não paro um que eu quero descer. Pois é, me eu da tempestinha. De... Pois é. Agora, me, me dá uma, uma, uma pergunta. Responda a pergunta de Cunho, inteligente e lógico. Massacre de Mutantes. que que diabos alguém com asa tá fazendo nos esgotos? Ah, gente, foi a, foi a, a, a, a porra daquela mulher ali dos moloques que queria casar com o cara, porra. O ela rapidou ele. O que, que, que, que, a... ela, que é mais bonito da, da superfície? tinha casar com ela. Mas ele Carista. não faz nada. Ele é o mais bonito da superfície que eu fazer, valia o voo com as minhas asas. Nem fiz biologicamente falando que as asas são capazes de fazer voar. Era pra ele ser simplesmente um cara com asas andando, porra. Não, e teori não. teoricamente não teve nem espaço pra abrir fazer no esgoto, né? Mas tudo bem. O anjo era muito bucha, cara. Ele só se tornou em massa velha legal quando ele virou arcanjo mesmo. Ele era, ele ah, era é isso. Mas... Depois tiveram mais... Depois ele teve as penas que curavam e era um ser celestial, moleque. É, ele ganhou as penas que curavam, o sangue curava, depois ele ganhou a semente celestial e numa fase ele também tinha espadas de flama, flamejadas. Olha aí. É ele, virou um anjo, ele virou um anjo, ele perdeu a memória, ele virou um anjo que curava as pessoas. É, porque ele foi regenerado com a semente celestial, então ele basicamente virou um anjo como nas mitologias. Olha aí. Nossa, eu lembrei dessa essa parte com o João Madureira desenhando a saga da Psylocke voltando que o, o Dente de Sabre tinha arrebentado, que algum desgraçado teve a grande não, vamos deixar é... o Dente de Sabre aqui no, no nosso quintal da vamos Liga, dessa, no de da liga das Sombras que tem aquele lance do Wolverine e do Anjo com roupa de ninja puta que me parei eu tinha o um velhíssimo monstro é, é Gente, tem que enfrentar ali o, o, o, o rei das sombras, caralho. Vamos encarar, vamos encerrar. Que, é, eu acho que já chega de vergonha alheia, nós estamos nos envergonhando demais. É, se aí for falar de vergonha alheia, simen vai vai ter papo para cacete, cara. Vamos, vamos para as considerações finais aí. Ô, Ogroti, para aí, suas considerações finais aí desse podcast do Pimp aí. Ah, foi um podcast legal. É, sei lá, uma proposta É, reverso do outro podcast que tá sendo feito nesse momento, espero eu, né? E foi legal, foi legal e... estar com senhores e... bola pra frente. Nosso senhoria gostou do Troca-Troca? Olha só, eu não sei, eu não faço ideia Troca-Troca. Sabe, eu não ficaria com você nos no Bydes de chute não, mas foi legal. <risos> Agir, calma aí, calma aí, consideração final aí sobre o podcast. Bom, esse podcast trampulei aí pro pessoal da HQ Pop, tem um pessoal de mais elite falando, oh, bagulho mais hip hop mais viuzinhas. <risos> foi muito maneiro, espero que ocorra uhum. de novo. Claro, a zoeira não tem limite, eu tenho que os alguém, né? <risos> e e... Poxa, é muita vergonha, né? Eu tô até triste de falar muitas coisas que me vergonha com a gente andou lendo, me fez péssimas lembranças, eu continuei lembrando aqui dessa saga da Psylocke, quando ela volta com cheia de tatuagem vermelha na cara, lembrei dos farejadores, de muita coisa ruim, dá pra fazer um podcast só de vergonha dos X-Men, anotar essa ideia com aí. Com tá anotada a ideia. Alguém avisa o Evandro, é Alguém avisa o Evandro aí. Te... Tá bom, obrigado. eu Anuco, É, aqui é um podcast só com os cotas que é que só tem cotista <risos> e é bom fazer um troca-troca um por -troca. <risos> um, com, com os amigos, com as amigas para ajudar as paradas porque tem que ser assim, uma mão lava a outra e o governo é uma sim. merda <risos> viva a pós-mundial é, é, e tem tanta coisa nos quadrinhos que se envergonha, porra, já em 13 mano, eu li aquela merda, eu comprei até edição 125, caralho <risos> A, ah, a, a Freedom tinha os, cards, tinha os cards, cara Eu tenho todos os cards Isso. ainda Eu comprei, é. então aqui em casa Puta que pariu, gente, 13, que merda Eu tenho aquilo aí Caralho, eu lembrei de Darkness, Eunuco Eu também comprava Darkness, eu comprava Blade Caralho, <risos> eu era putinho Olha, compravo... Darkness, Witchblade Cara, eu comprava o Wetworks Original Uau, Walter Portácio Cyberforce, Cyberforce não, pelo amor de Deus Cyberforce que comprar, verdade, também até... Mark Silvestre tudo, me amarrava Silvestre, no, no Mark Silvestre. Silvestre também, desde época do x -Men. ou seja, a Imaging na primeira mim, esse... até Spaw Hoje... a Imaging na primeira leva eu comprei toda aquela vergonha até edição 60, 100 nacional, e quando não tinha nacional, eu ia no centro da cidade para comprar as importadas É... De capa. De capa. Tá bom, filho, agora é vez pra lá, caralho. É, é. muito obrigado pelas, pelas coisas dela. Foi bom pra você, Todd. Foi bom, foi bom, mas eu, eu só queria argumentar aqui que o nesse troca-troca nós ficamos com a parte injusta, porque o pessoal lá, quando ouviu o bom o comentário dele vai ser caralho, que foda isso, e o nosso? Não, cara, não, isso não. <risos> tá bom, deixa um comentário, <risos> que foda -se. É... Então, eh, cara, esse foi bem maneiro esse troca-troca. É, é, assim, foi seria melhor ainda se alguns parte cidadão dar participasse aqui, né, que seria um troca-troca iluminado. Ah, ele tá trocando ele, o fazendo troca-troca com ele mesmo, você sabe disso, verdade, porque dois da dada na chamada para quem não sabe, né, ele estava estava trocando com ele mesmo. <risos> ele está, fazendo, fazendo trocação na velocidade da luz. Por se, o, se o, a pessoa que fizer esse post aqui for no Fonfilho da Puta, vai ter o um link lá pro, pro, pro, no dia pro podcast HQFan, mas se não tiver <risos> vocês aí podem acessar o HQFan.com.br HQFan.com.br que tem um podcast muito bonitinho e tem postagens diárias é isso aí é, tá bom, eu só queria agradecer por isso de todos aqui e tá, terminou o podcast olha, eu vou dizer esse podcast ficou legal para cacete, vai ser melhor que o de lá, tá Opa, Eu vou dizer acesso o bairro de chutes, mas não acesso daqui. Acessora mas se você pudesse estar só só um, um escolho bairro de chutes essa semana. Ô pessoal, só para não esquecer. Nós temos a, a nossa comunidade, nossa, nossa fanpage lá no Facebook, que é facebook.com/ dos Enxutos. Quem quiser mandar e-mail com resenha dinheiro, fotos da irmã pelada, pode mandar para o bailodosenxutos.com. Não se esqueça de clicar no link da Aleph e todos os links, todos os patrocinadores vocês encontram por aí. Todos, todos, Olha, todos. Isso, nos procurem. Nós estamos até no, na rede social do Google, tá? Acredite se quiser. Ah, só eu nunca acesso essa merda, pessoal. Chega! Isso aí bom, é mais uma vergonha. O X podia ser citado, né? O Google é vida. Eu devia saber.